Corabia Neptun, comandată de vestitul explorator Larsen, tăind cu prova ei puternică crestele înspumate ale Mării Nordului. E, dar ia să ne apropiem puțin ca să vedem de ce s-a adunat tot echipajul pe punte. Aha! Ia uite-te ce minunății! Cei de pe bordul Corabii Neptun au prins un rechin uriaș care dădea târcoale vasului. Rechinul a fost tras pe punte și acum Michel, șeful echipajului, ajutat de câțiva marinari, despică cu repeziciune primejdioasa fiară. De pe puntea de sus, exploratorul arsen urmărește tăcut operația. Lângă el stă un lungan cu ochelari și cu un costum pestriți, care ar fi potrivit pe orice stradă, numai pe bordul unei corăbii cu pânze, nu? Lunganul este faimosul paganel, cunoscut geograf, naturalist și istoric, care însoțește pe Exploratorul Arsen în călătoria sa. Deodată șeful echipajului scoate un strigă de surpriză. Hei, uitați-mă! Rechinul ăsta are o sticlă în stomac. O sticlă adevărată. scoate o dinăuntru cu multă băgare de seamă. Sticlele găsite în mare ascund adeseori documente foarte importante. Crezi? Orice marinar știe asta. Ei bine, Michel? Ce întâmplă? Iată sticla. Bine. Ah, Spălați-o numai decât. Așa. Observați, o sticlă veche de rom. Mm. Are gâtul lumei. Într-adevăr. Dar ce importanță are asta până nu știm de unde vine sticla? O să știm. Și putem ști de pe acum că vine de departe. Priviți stratul de pietre roșietice care o acoperă. Sticla asta a plutit multă vreme pe ocean, înainte de a fi intrat în pântecul rechinului. Dar de unde vine? Așteaptă geograful, așteaptă. Trebuie să fii cu răbdare când ai o astfel de sticlă înaintea ochilor. Mm -hmm. S-au prins bine pietrele. Hm. Docul e puțin mâncat de apă. Ce păcat. Dacă e vreo hârtie înăuntru, scrisul a fost desigur șters de apă. Stai, că o să vedem îndată. Eh, nu m-am înșelat. Sunt hârtii înăuntru. Priviți, documente. Să-i spargem numai gâtul. Așa o să le putem scoate fără să stricăm toată sticla. Oh, Sunt într-adevăr niște hârtii? Ce-o fi scrind în transele? Să le citim. N -n -n -n. Sunt cam vechi. Iată prima. Șap. Teiu, trei catarge, scufundat pe coastele, mm -hmm. doi mateloți și capitanul, mm -hmm. ajutor, pierduți. Scrisorile unor marinar care au naufragiat. Păcat că nu se înțelege mare lucru dacă am șter apa. Să le citim și pe celelalte. Mm -hmm. Pe-al doilea scrie 7 iunie 1862. Aha, asta e data naufragilui. 7 iunie 1862. Corabia cu trei catarge albatros s-a scufundat. Sărmul Patagoniei... Ei, dar documentul acesta îl completează pe celălalt. Să citim și ultimul. Da, iată. Uh -huh. S-a scufundat pe coastele Patagoniei. Doi mateloți și capitanul... Uh -huh. a numele capitanului. N-avem decât să cercetăm albumul în care sunt trecut toți capitanii de corabie. Michel, du-te și-mi la din cabin. Da, da. Doi mateloți și căpitanul mm. vor încerca să ajungă pe țăr. Am aruncat acest document la. la. la. la, la. la. Aici scrisul. Da. Grade, longitudine mm. și 37 de grade mm. latitudine. Bun. Veniți în ajutor, altfel suntem pierduți. Poftiți album. Da. Da, iată. Am găsit. Mm. Coravia Albatros cu trei catarge comandată de capitanul Grant. Ah. Tiii, e deci un mesaj de la capitanul Grant. Cine n -auzi de dispariția acestui vestit marinar? Mm. A naufragiat? Acum cum cinci luni mi se pare? Eh, acum am înțeles, ceva. Toate trei hârtiile vorbesc despre același lucru. Naufragiu, corăbiei, albatos, da, da, Capitanul Grant a introdus în sticlă trei documente asemănătoare. Bine că apa n-a peste tot scrisul în același loc. La asta s-a gândit și capitanul Grant. Apa, când roade dopul și pătrunde în sticlă, nu șterge întotdeauna mm -hmm. tot scrisul. Bine că a fost așa și am putut completa un document cu celelalte. Acum putem descifra taina. Care a învăluit de luni de zile dispariția capitanului Gran... Un singur lucru ne lipsește. Nu știm locul unde s-a produs naufragiul. N-avem decât latitudinea la care a fost aruncată sticla. Apa a longitudinea. E imposibil să aflăm precis unde au ajuns naufragiații. Ei, credeți că acești bravi marinari își vor mai revedea vreodată familia, ținutul din care au plecat? Noi ar trebui să vestim familiile celor dispăruți de descoperirea pe care am făcut-o. Ai nu? dreptate, Paganel. Cum vom ajunge în port, trebuie să anunțăm ziarul, să povestim tot ce cuprind documentele astea. Da. Să anunțăm familiile vitejilor marinar, că nu e pierdută orice speranță. Pe bordul corabiei Neptun răsuna adeseori un cântec plin de voie bună. Îndrăstește, poate frânge marea numai cel victos. Capitan, capitan, hai să mergem. Refuzul turbilion e pe baz. Capitan, capitan, îndrăstește, oapte frânge marea numai cel victos. El cântau marinarii ce se cățărău cu demânare pe catarg. Oh, boy. Cărmaciul ce îndreptă Corabia peste întinsul apei. Happy, happy, happy, happy, Happy, happy, Îl cânta bucătarul ce pregătea hrana echipajului. Fost, a fost un capitan, Mura și bun oștean, Multe țări a străbătut pe Cântecul răsuna pe punți și catarge, chiar în clipa când vasul pătrunse în rada portului și ancoră la chei. Căpitan, căpitan, hai să zâmbește, că sub pavilion, e pe vas. Căpitan, căpitan, când răzbește, poate frânge marea numai cel vitear. Captain, Captain, zumește, capitan, Capitan, hai and că The pavilion is on the Capitan, Capitan, come and sing! What do you What you Iar a doua zi după sosirea Exploratorului Larsen ziarele anunțau cu titluri mari descoperirea mesajilor capitanului Grand. Câteva zile după aceea, doi tineri, un băiat și o fată, se înfățișeară în biroul Exploratorului Larsen. Erau Robert și Maria, copiii capitanului Grand. După ce au citit hârtiile găsite în sticlă, Exploratorul le spuse că plănuise să facă mai demult o expediție de-a lungul munților cordilieri, care încep de pe coastele Patagoniei. Fiindcă documentele capitanului Grand vorbeau de țărmul Patagoniei, exploratorul se hotărâsă să facă chiar acum această expediție de-a lungul Americii de Sud. El spera să poată da în drum și de urma capitanului Grand. Așa că, dragii mei prieteni, eu și cu nedespărțitul meu paganel, Vom porni în cel mult o săptămână spre țărmul Patagoniei Ne veți lua și pe noi, domnule Larzen Oi copii, n-aveți ce căuta într-o asemenea expediție De ce? Nu va fi o călătorie atât de ușoară cum vă închipuiți voi. Dar nici nu ne-am închipuit asta După ce vom debarca pe coastele Patagoniei, va trebui să străbate masivul lans al cordilierilor tăiat de paralela 37 Ia, Asta nu e o jucărie Suntem destul de mari, domnule Larzen, ca să ne dăm seama că nu e o jucărie Gândiți-vă, cum am putea sta aici liniștiți când vom ști că o întreagă expediție îl caută pe tatăl nostru? Vă rog să ne luați pe noi, domnule Larzen Vă rog din suflet, nu o să ne plângem de nimic O să înfruntăm totul cu curaj Nu mai. vrem să-l revedem pe tata cu o clipă mai devreme S-ar putea ca tatăl vostru să fi pornit în cine știe ce direcție Poate va trebui să cercetăm și alte regiuni pentru a-i da de urmă Vom merge până la capătul pământului numai să-l găsim pe tata. Vă rugăm, domnule Larzen, să nu spuneți nu. Vă spun că este foarte greu. Eu sunt un vechi explorator și îmi dau seama de toate greutățile unei asemenea expediții. Iar eu sunt fiu de marinar, domnule Larzen. Și tot marinar vreau să mă fac. Așa că nu mă voi speria niciodată de primejile unei expediții. Și eu la fel. Hm. Vă aș lua cu dragă inimă, dar mă tem. Mă tem să-mi iau și răspunderea vieților voastre. Nu, nu copii, ascultați-mă pe mine Rămâneți aici și eu... Domnule Lanzen Ce este, tinere? Vă dau cuvântul meu de fiu de marinar Cam să rămân pe chei zi și noapte Până când corabia dumneavoastră va ridica încă. După aceea am să mă arunc în apă și am să not în urma ei Până când sau mă vezi lua pe bord Sau mă voi duce la fund sub ochii dumneavoastră Ești dârs, tinere? E vorba de tatăl meu, domnule Bine fie. Vă voi lua cu mine în călătorie. Vă mulțumim, domnule Larsen. Vă mulțumesc foarte mult. Pregătiți-vă de drum. În cel mult o săptămână are loc îmbarcarea. Patru săptămâni după această convorbire, corabia Neptun a ancorat pe țărmul Patagoniei. Exploratorul Larsen împreună cu geograful Paganel, și cu cei doi copii ai capitanului Grand, debarcară și organizară expediția, care porni de îndată să străbată masivul munților Cordilieri de-a lungul Paralelei 37. Între timp, Neptun ridicase din nou pânzele și se îndrepta spre cealaltă parte a țărmului Patagoniei, unde urma să aștepte pe cei patru călători. După două zile, mica expediție a exploratorului Larsen, se opri la poalele munților cordilieri. Trebuiau să aleagă drumul pe unde vor trece munții. Bineînțeles că geograful Paganel avea aici cuvântul cel mai hotărător. Nu cunosc decât două trecători care se ducă mai ușor de cealaltă parte a anzilor cordilieri. Trecătoarea Mica și Mendeța. Acestea le cunosc și eu din auzit. Dar, pare mi se au un cusur. Ne îndepărtează prea mult de paralel 37. Da, da, da. Altă trecătoare nu mai există? Ba da, ba da. Mai cunosc trecătoarea Antuco, la o înălțime de 1919 metri. Cunoști bine trecătoarea asta? sigur. am străbătut-o dată. N-am amintit de ea pentru că drumul e foarte anevoios. Abia trec pe el turmele păstorilor indigeni. Ori... Robert și cu Maria... Domnule Paganel, pe unde trec păstorii vom trece și noi. Fără îndoială. E, atunci o să mergem înainte. Vă previn însă că vom trece munții pe cele mai înguste poteci. Ba poate va fi nevoie să ne cățărăm pe stângi, să sărim pe păstii. E, să înaintăm, dar, copii. Hai. Să profităm cât mai e lumină azi. Hai. Maria, Ce greu? Nu. Mm. Dar pietrele astea scuțite care-ți fug de sub picioare. Le vom mătipni în curând. Vom face un popas acolo, sus, la peștera aceea. Da. Se vede o peșteră. Dar nu prea-mi dau seama cât e de mare. Robert, ia-o tu înainte și fă-o recunoște. Hei, dar te uită, are și ușe. Uh. Uh. Uh. Hei, băgăuna asta adăpostește-mi trânsă o colibă anemărată. E yeah. drept că nu-i tocmai nou. Vezi, au că am putrezit scândurile. Da. Eh. În sfârșit avem un culcuș bun pentru câteva ore. <laughs> <laughs> Ei, dar coriba aceasta e un palat, nu Îi <laughs> lipsesc doar paznicii. <laughs> Ei, ne vom odihni pe cinste. Da, mai ales când va arde și un foc bun în batră. Să spun drept, mi-e o foame, dar parcă mi-e mai mult frig. Un braț de lemne, mi-a plăcut acum mai mult decât o bucată de cap. <laughs> lemne, lemne în vârful coartinierilor, dragă l <laughs> Te cred. Dacă în această colibă există o sobă, înseamnă că pe aici, pe undeva, găsești și câte ceva de S-ar <laughs> putea să ai dreptate. <laughs> o să vedem numai decât, dacă am sau nu. Mă duc să cercetez împrejurimile. Poate voi face pe tăitorul de lemne. Te-nsoțesc, te, -nsoțez, te -nsoțez. Dacă aveți nevoie de mine, pot merge. Nu, nu. Odihnește-te, băiete dragă. Înfășoară-te bine în blană. Uite, Maria și-a țipit. Hmm. E întuneric rău afară. Brr, și s-a lăsat un fric strașnic. S-o luăm prin spatele băgâunei. E o botecă, pare-mi să ce beznă, ce beznă. Poți să-ți vâr degetele în nu alta. lasă Oprește-te. Ce să fie? Poate-i o avalanșă. Nu, nu se poate. n -auzi? Acestea sunt doar urlete. Urlete de animale. Să fim cu în badu. Cred că sunt zimbri. Să ne încărcăm puștile. Ferește, bagare! Vino aici! Aici nu stânca asta! Animalele astea sunt nebunite de gloază! Ei, pe ce-ai pus mâna? Pe, pe ochelarii mei. Ah. Păi puțin lucru să-ți pierzi în învalmășala. Nu ești strânit? Nu, no. no. doar puțin călcat în picioare și șifonat. Mi-am agățat haina. Bine că am scăpat. Oh. Dacă nu ne ascundem după stânga asta... Mm. Ce-o fi atât de mult animalele astea? Stai! N-auzi nimic? Nu? Hei, nici acum n-auzi? Ba da. O nouă nu. nu, nu, nu sunt animali. E altceva. Ce? Larsen. E cu tremur. Hai, repede, spre colibă, să luăm copiii. Maria, da. sculați-vă repede. E cu tremur de pământ. E? Afară, copii! Afară! E? Hai, Hai. Isp, afară e mai. mi mâna, Maria. Și eu, să ținează în băiatul. Bine, dar unde e acum? Unde? N-a putut să dispara decât pe aici, pe unde s-a format acum adâncitura. Priviți ce falie enormă la picioarele noastre. Prietene, dragă, dragă prietene, trebuie să-l căutăm, să-l regăsim pe Robert. Să nu lăsăm nici o vale, nici o prăpastie nescotocită până la adânc. Îl vom găsi, Mă găsi. veți dega cu frânghia și mă veți coborâ pe fundurile ah. lor. Trebuie să-l găsim pe Robert. Fără el, cum vom îndrăsli să-l căutăm mai departe pe capitalul Grand, dacă salvarea lui costă însă-și viața copililor? O să-l găsim la Arsene, o să-l găsim. Nu plecăm mai departe până nu-l recăsim. Bine că se luminează de ziua. Ah, uite, uite, uitați-vă ce pasăre uriașă. E, pare să fie... E un condor. Seamănă cu un vultur. Doar că e mult mai mare. E o pasăre de pradă foarte primejdioasă. Să ne oprim. Uite-l, coboare. Condorul a zărit ceva. Altfel n-ar coboră. S-o împușc? E cam departe. Condorul nu coboară spre noi. Ce-o fi căutând acolo în râpa aceea? Ah, tata! Acolo e Robert! Să știți că acolo e! Haideți, uite! Haideți! Dacă Robert trăiește încă, pasărea l-a sfârșit. Vezi cât e de furioasă! Pagader, trage! Mm -hmm. Hai, Pagader, curaj! Uitați-vă! E chiar Robert acolo jos, în fundul râpei! Oh, prea târziu! A, e chiar lângă Robert! Robert! Oh, și am înfib în el! Îl în Ce-i de făcut, Larsar? Cum îl au prim? Dacă îl împuști, s-ar putea... Am să trag totuși! Mai bine să se sfarme trupului Robert de stânci decât să servească de hrana acestei păsărăpitoare! Îl strămură mâna, Pagader! las mă pe mine! Bravo, Larsen! L-ai nimerit! L-ai nimerit bine! Hei, dar fă-l încă din L-am nimerit? Dar nici n-am apucat să apăs pe trăgaci. N-am tras eu. Pasărea a avut putere să atingă pământul. Bine că nu s-a prăbușit dintr-o dată. Veniți! Domnule Larsen! Robert miște Trăiește! auz Larsen! Trăiește! Trăiește? Dar cine a tras? Ci, ci, ce, ce, ce s-a întâmplat? Robert! Stai, stai liniștit, Robert. Nu te mișca. Bine că te-am regăsit, Robert. Eram atât de îngrijoreați. Paganel pregătește-ți arma. Ce, -i? ce mai este Nu, nimic. Paganel privește, un necunoscut vine spre noi sărim din stâncă în stâncă. E în armat. N-avea nicio grijă. Vă are un patagonez. Bună vreme Bun găsit, prietene e, Trăiește băiatul? Da, e leșinat însă A scăpat ca minunii Dacă pasărea nu plana lent spre pământ și ar fi căzut deodată, s-ar fi zdrobit de stânci e, Bine că nu l-am atins și pe băiat când am tras A, Cum, dumneată ai tras? Eu Ei, dar știi că ești un bun țintaș? La noi, în munți, trebuie să fii bun țintaș Altfel nu-ți poți face roz de hran Cum te numești, prietene? Talcar, ochi de vultur mm.